Seguim a Ràdio Palafrugell, continuem a Ràdio Palafrugell.cat i 107.8 de la FM i a continuació don't parlarem d'una presentació de llibre que tindrà lloc aquesta tarda, dijous, a les 7, doncs, eh, en aquest cas a la Biblioteca Municipal de Palafrugell, el llibre Escriure sense por, Manual d'escriptura creativa a càrrec de Raquel Picolo, la qual doncs, eh, ja hem parlat en alguna ocasió per, per comentar doncs, alguns dels tallers que ofereix eh, a través de l'aula de lletres de Palafrugell de la Fundació Josep Pla i avui doncs tenim el plaer de tornar-la a saludar. Bon dia, Raquel. Bon dia. Gràcies per atendre la nostra trucada i explicar-nos doncs, una miqueta. Primer de tot, m'agradaria centrar-me doncs, en aquesta presentació d'aquest llibre. Després de suposo que fer tants tallers eh, d'escriptura per, per a gent doncs que poder és eh, una miqueta amateur, t'has decidit a, a escriure-ho i a, a apurar-ho tot en, en, en paper, no? Tot això? Sí, uh, estic molt contenta perquè aquest llibre és una mica com el destil·lat de, de 17 anys de de portar, de conduir talles d'escriptura creativa i eh, he intentat posar per escrit i recollir els aspectes que jo considero més importants i proposar activitats, vull dir que és un llibre que serveix per fer-lo servir amb un taller d'escriptura però que amb una persona que li interessi l'escriptura li pot servir també com a guia personal i, i bé, M'estic molt contenta i també de, de poder-lo presentar a Palafrugell. En aquest cas, és, eh, parlem de la por, no? que sempre al final doncs, eh, acaba que les persones doncs, poder, a vegades no acabin de fer les coses doncs, el millor que, que, que, que saben fer. En aquest cas, tu que doncs, ara deies 17 anys que portes treballant en aquests tallers d'escriptura, com, com, com és el, el primer contacte, sobretot amb aquella gent que mai ha, ha, ha tingut una experiència en un taller d'escriptura? Suposo que n'hi deu haver -hi gent que és més desperta i en l'altra que doncs, sí que està una miqueta més cohibida, no? Mira, la, el tema de la por seria un, un tema que, que, que, bueno, que l'he posat al títol perquè és, perquè és essencial, no? Uh -huh. Tant si ets ja un, tens un cert domini de l'escriptura, com si és absolutament amateur i entres en contacte per primera vegada amb la l'escriptura creativa, eh, perdre la por a escriure és fonamental, Vull dir, independentment dels nivells, perquè si no ens atrevim a escriure malament és que mai podrem arribar al màxim del nostre potencial. És com si quan estudies idiomes, el primer dia ja vols dominar la llengua. Això és impossible. Quan menys por tinguis a fer un malament i tinguis endavant, eh, és la, aprendràs, aprendràs més ràpid l'idioma. Llavors, amb l'aprenentatge de qualsevol disciplina artística, és el mateix. I, curiosament, és, que és una cosa que ens afecta moltíssim. Sobretot a la nostra cultura tenim molta por al ridícul, mm -hmm. al ridícul davant de nosaltres mateixos i encara més davant dels altres. I, I superar doncs, aquesta, aquesta por, aquest, aquesta... Sí, aquesta por a fer-ho malament, és el primer punt. I, i, de fer la primera part del llibre es diu respirar i va sobretot de, de perdre la por de treure la censura, de desinhibir-se, d'experimentar que tots tenim imaginació i som creatius. I després no n'hi ha prou en perdre la por. Llavors has de sortir de la teva zona de confort i t'has d'exigir. No? que seria la segona part del llibre. Serien com diferents fases, no? Primer, un perdre aquesta por, eh, intentar doncs, això que deies, eh, la veritat és que tens molta raó, no? El fet, doncs, a vegades de fer el ridícul. Un té la sensació que com que si no domino prou una cosa, eh, acabaré fent el ridícul. Exposar-ho en públic encara, doncs, pot a, a, accentuar aquest, aquest fet. Eh, en els teus tallers tractes aquests temes també, doncs, d'intentar que la gent quan treballa un text després ho, ho exterioritzi, o faci públic sí. davant de, dels altres companys? Exacte. Eh, bé, aquesta és una de les dinàmiques principals del taller. El que fem és eh, escriure, eh, llegir i comentar. Comentar tant el quadern gris, per exemple, de Josep Pla, uh -huh. que és una guia, com eh, comentar els propis textos dels alumnes per, a, per perdre aquesta por a, a l'altre, no? I, i, i poder-se enriquir de, de tot el que l'altre pot aportar no només el professor sinó tot el grup uh -huh. és, és importantíssim dir, per mi els tallers són totalment pràctics i, bueno, i, i això el, el llibre es veu perquè eh, a escriure només n'apens escrivint llegint com un escriptor i a enfrontar-te al comentari de l'altre uh -huh. és, és la manera d'avançar aquesta explicació que ens has donat estaria una miqueta relacionada poder, amb, la, amb la tercera part, podríem dir, d'aquest llibre, no? Intentar, doncs, escriure i llegir també altres, altres textos. Exacte. La tercera part del lliure ens dona unes activitats que són de creuer. Una persona que li agrada escriure i vol millorar en aquest camp, necessite escriure i llegir, escriure i llegir, escriure i llegir. Doncs... Uh... I és, això és, és, és imprescindible. La veritat és que moltes vegades, doncs, eh, a vegades, eh, jo parlo per pròpia experiència. No? Llegint, moltes, eh, llegint llibres, doncs, al final també el tema, ara ja parlo d'una altra cosa, eh, no sé si és ben bé, que també està, és, està relacionat amb, amb escriure bé, més ortogràficament, que no pas llegir doncs, o escriure vull dir, de forma entenedora, però ortogràficament també se n'aprèn doncs, llegint i mirant textos. És una de les millors maneres de poder... Una manera d'aprendre que no és tan eh, feixuga com aprendre doncs, les normes ortogràfiques eh, que, que hi ha, que, que a vegades doncs costa més de recordar, no? Clar, sí, això depèn una mica de la, de la memòria visual que tingui el lector, eh? però sí, sí, sí que és més, eh, és, és més fàcil que no anar amb les normes ortogràfiques o les normes eh, gramaticals. Amb qualsevol, qualsevol cas, eh, per escriure... La lectura és, és un aliment importantíssim tant per assimilar estructures gramaticals i lèxi com per veure formes narratives, formes creatives i eh, que d'alguna manera si estàs atent a, a, et vas empapant d'això. Uh -huh. És molt important molt la lectura. Hem parlat de la perd la por i també de les diferents eh, aspectes no? que, que es toquen en aquest llibre. Un, en el títol també hi ha aquest manual d'escriptura creativa. Com es pot despertar la, la creativitat en les persones? A vegades eh, es parla no? que la, el, a les escoles, eh, en comptes de fomentar la creativitat, l, la censurem una miqueta. Com, com, com ho tractes, això, en el llibre? Exacte. Bé, jo eh, parteixo de la base de, que de creativitat i imaginació... Eh és una característica inherent a la, a la persona humana. I hi ha moltes persones que diuen jo és que no sóc creatiu o no tinc imaginació, això és impossible. Però el que sí és que la imaginació és un múscul que s'ha d'entrenar. Uh -huh. I llavors proposo activitats que funcionen com a disparadors creatius o disparadors de la imaginació. I la gent té resultats sorprenents, sobretot els que diuen que no tenen imaginació. Sí, aquests que són més acèptics, doncs, al final... Exacte, tenen sorpreses molt molt gràcies. Mm -hmm. Doncs eh, estem parlant d'aquesta presentació del de llibre de, de la Raquel Escriure sense pom manual d'escriptura creativa, que, com dèiem, tindrà lloc avui dijous a les 7 de la tarda, a la Biblioteca, i a més a més, doncs, també servirà per presentar l'Aula de Lletres de Palafrugell i el Club de Lectura Clàssics Catalans 2019-2020, que són activitats que organitzen conjuntament la Biblioteca i la Fundació Josep Pla, i com us dèiem a l'inici d'aquesta entrevista, doncs, la Raquel també és una col·laboradora de l'Aula la, de, de Lletres, i... En, en guany doncs, també tornaràs a, a participar, en aquest cas amb un taller escrits autobiogràfics. Què ens pots dir I per incentivar una miqueta la gent que s'apunti, que, que, que té temps doncs, fins a principis de, del mes de novembre? Mira, abans de respondre't aquesta pregunta, vull fer un comentari de la presentació que que farem aquesta tarda, perquè presentaré el llibre però proposaré, farem un tas d'escriptura creativa. És a dir, que a la gent que vulgui participar-hi, jo proposaré un exercici d'escriptura creativa... Per això, per ser-ne un no, Només volia dir això, però que eh, és interessant. I tant, ben apuntat eh, doncs, a aquest, a aquest reclam no? per assistir també a aquesta presentació Exacte. i per intentar doncs, eh, que la gent també hi, hi assisteixi. I ara, doncs, si sembla, sí que podem comentar una miqueta aquest taller que, que, que enguany també sí, faràs amb la Fundació. Estic, estic molt contenta perquè és un taller que habitualment, amb títols diferents i a vegades amb, amb, amb una mica de perspectives diferents, faig a la Fundació Pla. Eh, de, eh, jo penso que hi ha moltes persones que estan interessades en els escrits autobiogràfics i llavors al taller el que fem és un tast del que són els principals textos autobiogràfics, com són el dietari o el diari íntim, uh -huh. eh, l'autobiografia i després tot el que són textos autobiogràfics però ficcionats. I eh, Bé, a mi és una temàtica que m'agrada molt com a, com a professora. Tenim com a llibre de capçalera el, el quadern gris, que, que és un, un, un far molt, molt bo. I després veiem des, del, des de la cosa més clàssica, des de l'autobiografia o el dietari més clàssic, a, a textos que ara parlen d'autoficció i que també són molt interessants, com Blan Melino Tom o la Lucia Berlín, que partint d'experiències autobiogràfiques construeixen contes o, o novel·les no? eh, Vull dir que toquem una mica eh, tot el ventall de documents autobiogràfics eh, La tècnica és una mica sempre la mateixa en el sentit que es tracta d'escriure, compartir, comentar, llegir textos que són referències molt bones com el quadern gris o eh, i eh, comentar, és, eh, són eh, quatre sessions molt intenses i que, bueno, jo crec que molt profitoses. Doncs eh, en aquest cas, eh, Raquel... En tinc moltes ganes. Comentàvem el tema de la creativitat, en un text autobiogràfic també hi entra la, la, la I tant, creativitat? I tant, i tant. En eh, un text autobiogràfic o fins i tot amb un text de títol de testimonial uh -huh. o, o documental, Eh, el que passa és que tu parteixes de personatges i de fets reals, però eh, com crees una escena on tindràs un forat que no tens documentació de cap manera i que l'hauràs d'omplir i l'hauràs de crear, intentant ser fidel a la veritat, però a partir de la imaginació. Eh, si el, la creativitat té un paper amb, amb, tot el tipus, amb tots els tipus d'escriptura I, i la imaginació també. El que passa que, és que amb un conte t'ho inventes tot amb una autobiografia la major part són, és informació o records que tens i el que hauràs de recrear intentaràs ser fidel a la veritat, però eh, serà una creació pròpia. Sí, sí. Doncs uh, Raquel, jo crec que la gent que ens estigui escoltant segurament se doncs, l'haurà uh, despertat el coquet si no el tenia ja doncs, de despertat la, -la curiositat doncs, per, uh, d'una banda, uh, assistir a aquesta presentació d'aquest llibre i d'altra, doncs, per saber més al voltant d'aquest taller que, que, que impartiràs tu, uh, del 12 d'octubre al 9 de novembre les inscripcions on doncs, les podeu fer a través del correu electrònic de la Fundació Josep Pla i també a través del seu telèfon fins al dia 7 d'octubre. També, doncs, si assistiu avui a la tarda, doncs, podeu parlar amb ella, us podeu doncs, acabar d'animar i, i doncs, res. Raquel, crec que només queda afegir doncs, que la gent s'animi no? a participar d'aquestes activitats que organitza la Fundació Josep Pla i la Biblioteca. Molt bé, doncs sí, això mateix, que s'animin, animeu-vos. Doncs Raquel, moltes gràcies per atendre la nostra trucada i esperem que la presentació sigui un èxit i que també doncs, ho siguin aquests, aquest taller d'escrits autobiogràfics. Moltes gràcies i fins aviat. Moltíssimes gràcies. Fins aviat.